פרשת כי תישא. וידבר אדוני אל משה לאמור. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, עשרים גירה השקל, מחצית השקל.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 על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני, לכפר על נפשותיכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית קיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה, ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים, ורחצו אהרון ובניו ממנו, את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אוהל מועד, ירחצו מים ולא ימותו, ובגשתם אל המזבח לשרת, להקטיר אישל אדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם, לו ולזרעו לדורותם. וידבר אדוני אל משה לאמור, ועתה קח לך בסמים ראש, מור דרור חמש מאות, וקינמון בשם מחציתו, חמישים ומאתיים, וקנה בושם חמישים ומאתיים. וקידה חמש מאות בשקל הקודש, בשמן זית הין. ועשית אותו, שמן משחת קודש, רוקח מרקחת מעשה רוקח, שמן משחת קודש.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 ונתת ממנה לפני העדות באוכל מועד, אשר יוועד לך שמה. קודש קודשים תהיה לכם. והקטורת אשר תעשה במתכונתה לא תעשו לכם. קודש תהיה לך, לה' איש אשר יעשה חמוה להריח בה, ונכרת מעמיו.